Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşrafı l-ənbiya vəl-münselin Seyyidina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecma'in Amma ba'd Qaşyə, Allah təhlədən korku Allah korkusu uh, necə olur? Anamən khaşyəlləhə və ətəəəhu və mtəthəl əvəmirəhu وَاِشْتَنَبَ نَوَائِفَهُ عَالِمٌ لَا اَنَّهُ لَا يَخْشَوْا اِلَّا عَالِمٌ Ər bir kimsə Allah'tan qorxaraq, Allah'a itaat edər, Allah-u Teala'nın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinərse, yəni o insan alim sayılır, yəni Allah'ı tanıyan, Allah'ı ı bilən, çünki Allah'tan yalnız Allah'ı ı bilənlər, allah ı tanıyanlar, alimlər qorxar. و على نفي الخشيه عن غير العلماء ونفي العلم عن غيره والخشى ايضا وان من لم يخش الله فليس بعالم و عكسه همچنين alim değildir. قورميان ki, عالم bir دهجه Seleflerden gelmiştir. i̇bn تفسيرلər سه‌لهفلərdən گه‌لميشدير ابن عباس رضي الله عنهما دان يريد انما يخافني من خلق من علم جبروتي وعزتي وجلالي وسلطاني Yəni, innəmə yaxşə Allah min ibadihl-üləmə, Allah talədən bəndələri içərisində, bunlar içərisində, yəni Allahı tanıyan, Allahı bilən ə, alim bəndələri qorxar deyildiyi zaman, ə, yəni, yaratdıqlarım içərisində məndən qorxanlar, yəni mənim əzəmətimi, izzətimi bilən kimsələr qorxar. Və mücahid və Şabi rəhəmə və Allah deyir ki, Əl-alimu Al mən xafəlləh. Alim, insan o kimsədir ki, Allahdan qorxar. İbn-i radiyallahu anh ki, Kəfə bi xəşətilləhi ilmə. Yəni, Allah talədən qorxmaq, xəşə, yəni ilm olaraq kifayət edər. Və kəfə bil-iqdirari billəhi cəhlə və həmçinin insanın Allahın mənhəmətinə rəhimli olmasına aldanması cehalət olaraq kifayət edər. Əl-ülemə billəh əlləziyna yəxafunə və imnəbid-dünyə əta əl-xurasanədən rəvayət edir. Yəni, bu ayə haqqında deyir ki, Allahı Bilən, tanıyan kimsələr Allahdan qorxan kimsələrdir. Rabih, o da Əbi Aliyyədən yu'til hikmətə mən yeşə Yəni bu ayə haqqında deyir ki Allah tali ta hikməti istədiyinə verir. Deyir ki, hikmət əl-xaşyədir, yəni Allahdan qorxudur. Fə inə xaşyətə Allahi rəsü kulli hikmə Çünki xəşyətullah, Allahdan qorxmaq, hər bir hikmətin başıdır. Və rəvəd <gülüyor> min tariq-i İqrimə ən İbn-i Abbas İnnəmə yəxşəllaha min ibədihil uləmə Qalə mən xəşyəllaha fəhü alim Və dərimi rəhimə Allah İqrimədən və o da İbn-i Abbasdan rəvayət edərək deyir ki Allahdan qulları içərsində alimlər qorxar Vay haqqında deyir ki, mən haşiyəllər kim Allahdan qorxarsa o alimdir. <gülüyor> Yahya ibn Cada və Odu Ali rəziyallahu anhu deyir ki, ya hamalatul ilmi i'malu bihi. Yani, ey ilmi daşıyan kimsələr, elmə əməl edin. Fə innamal alimu man amila bimə alim. Çünkü alim bildiyinə əməl edəndir vafaq ilmuhu emmelə ve elmi eməne müvafik olan kimsedir. Vase yakun aqvamın yhmmiunel ilme wala yücevü teraqihim. Ve ele gövmler olacaktır ki elelim daaşıyacaklar lakin onların boğazlarını aşmayacaktır. Yuxalifu ilmuhum amelahum onların ilmi eməni mühalalif olacak, و تخالف سريرتهم علانيتهم Onların gizlide olan isleri aşkarda olan islerine zid muhalif olacaqdir. Yeclisuna hilaqan feyubahi ba'duhum ba'da. Yəni onlar məclislərə oturaraq, yəni halqalara oturaraq bir-birlərini öyünəcəklər. Hatta innar <gülüyor> racul <gülüyor> la yaghdab ala jalisih an yajlisa ila ghayrihi və hətta onlardan biri öz yoldaşının və yaxud da öz tələbəsinin başqa məclisə getməsinə qəzəblənəcəkdir, islənəcəkdir. Ulayikə lə təsadu ə'məluhum fə məcəlisihim tilk ilə Allah Azə və Cəl Onlar o kimsələrdir ki, onların əməlləri o məclislərindən yuxarı qalxmayacaqdır, yəni qabul olunmayacaqdır. Və ən məsru qalə kətə bilmər ilmən ən yəxşə Allah Azə və Cəl وكذب المرء جهلا ان يعجب بعلمه مسروق رحمه الله دير كي انسانا olarak kifayet eder onun Allah'tan qorxması ve ona cehalet olarak kifayet eder öz ilmi ile qurrələnməsi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من ولا يبتغي بعلمه İbn-Əmər radiyallahu anhümə deyir ki, yəni bir insan alim olmaz, özündən yuxarıda olana həsəd edərsə, həsəd apararsa və özündən aşağıda olana xor baxarsa və öz elmini, elmi ilə dünyavi bir məqsəd güdərsə, yəni o insan alim olmaz. وامن هقول الحسن انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المداوم على عباده ربه حسن البصري رحمه الله der ki faqih ve dini anlayan zahid kimsə o insandır ki ahiretə rəğbəti var və öz dinini dini üzərində bəsirətlidir və Rəbbinə ibadətdə Ən Ubeydillahi ibn-i Umar, anna Umar ibn Khattab sələ Abdullah ibn-i sələmin ərbəb-i ilm, qalə eləzini yəməlunə bimə yələmun. Ubeydillahi ibn-i Umar, deyir ki, Umar ibn-i Khattab r.ədiyəllələləni bu, Abdullah ibn-i sələmdən ilm sahipleri həqqində soruşur. Ve o da deyir ki, onları keslərdir ki, bildiklerine əməl edərlər. Ve qalə, rəcun ləşşəbi əftini eyyəl əl Və bir kişi Şəabi Rahimovullah deyir ki, ey alim mənə fətva ver və o da deyir ki, innə məl alim və alim Allahdan qorxan kimsədir. Hani Rubəy ibn Ənəs, anibədi əshabi qal, alamətul ilmi xəşyətullah. Rubəy ibn Ənəs radiyallahu anhudən və o da bəzi sahabələrdən rəvaət edərək deyir ki, elmin əlaməti Allahdan qorxudur. وسئل سعد ابراهيم من افقه اهل المدينه قال اتقاهم لربه سعد بن ابراهيمdan soruşurlar ki Medinədə ən fəqih, yəni dini ən daha yaxşı anlayan kimsə kimdir? E, Və o da deyir ki, Rəbbindən daha çox qorxan kimsədir. وسئل الامام احمد عن المعروف وقيل له هل كان معه <Sessizlik> علم؟ İmam Əhməd (rahimehullah)dan soruşurlar ki, və onda elim var idi, mi? o insanda elim var idimi? Qalakan ma'ahu aslul ilm o insanda deyir ki, elmin əsası var idi. O da Allah qorxusu idi. Qal Əbul aliya səəltu ashab Muhammad an hadi'l-aya. Əbul aliya deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri haqqın səhabələrindən bu ayə haqqında soruşdum. Yani Nisa surəsi 17-ci ayə haqqında. İnnəmə təvbətü aləlləhi lilləzənə yə'məlunə suə bi cəhalətin, thumma yətubunə min qarib. Yəni Allah Teala yalnız o kezlərin təvbəsini qabul edər ki, onlar nadanlığı, cəhaləti ucbatından günah edərlər və sonra dərhal təvbə edərlər. Fəqalı fə kullu mən asallaha fəhvə cəhil. Ve onlar dedilər ki, Allah'a asi olan hər bir kimsə cahildir. <tuh quoi> yəni kimliyindən aslı olmayaraq, əgər Allah'a asi o insan cahildir. Və kullu men təbe qabla'l-meut fa qad təba və ölməzdən əvvəl, ölümdən əvvəl tövbə edən kimsə, yəni dərhal və yaxud da tövbə edən insan sayılır. V anqətə də qala əcmə ahsab-ı Rasulullah sallallahu əleyhi Alə anna kullü mən asa rabbəhu fəhüvə cəhələtən amdən kəna əu ləm yəkun ve kullü mən asa rabbəhu və cəhəl Qartada r-Rahim və Allah dəyir ki sahabələr icma etmişler ki Allaha Rabbina əsə olan hər bir kimsə yani cahildir. Mən amilə suən, khataan, əv ithman fəhüvə cəhəl hattə yənzi'a minhü eğer bir kimsə günah və ya xata işləyərsə o insan ondan el çəkənə qədər cahil sayılır. Vaqala aydan faq huwa ata li jahalati al-amd. Wa amru in mun rawastur wa nahd zalik. Laysa min jahalati an la ya'lama halalan wala harama walakin min jahal burada cəhalət deyildiyi zaman onun halamı, halalı və haramı bilməməsi deyil. Yani onu o günaha girməsidir və günahı işlədiyi zaman o insan Yəni, cahil sayılır. Və bundan sonra o, elmin Allah qorxusunu gələkdirməsi haqqında. وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الْعِلْمَ يُوْجِبُ الْخَشِّيَ Yəni, elm Allah qorxusunu gələkdirir. وَأَنَّ فَقْدَهُ يَسْتَلْزِمْ فَقْدَ الْخَشِّيَ Və elmin olmaması və bunun itməsini tələb edir Allah qorxusunun. Və bu da necə olur? Birincisi, en-nə ilmə billahi təala və maləhu minəl insanın Allahı tanıması, Allahın adlarını və sifətlərini bilməsi, əzəmətini, izzətini, cəbarətini bilməsi Allah qorxusunu tələb edir. Və ədəmu zəlikə yəstəlzəfəqə il xəşyə. Və bunların olmaması, insanın Allahı tanımaması və Allahın ad və sifətlərini bilməməsi Allah qorxusunu olmamasını gərəkdir. Wa bi hada faṣara al-āy ibn Abbās fa qāla yurīd innama yakhāf min 'alimi jabārūti wa ibn Abbās radiyallāhu 'anhumā da yəni belə bir təfsir vermişdir yəni məndən qorxan mənim əzəmətimi izzətimi səltənətimi bilən kimsədir wa yashhadu li hada qawlun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa buna da peyğəmbər sallallahu aleyhi wa sallam yəni sözü şah, yəni dəlildir innī la a'lamukum billāhi wa ašaddukum lahu Mən sizin işarənizdə Allahı ən yaxşı tanıyan və Allahdan daha çox qorxan kimsəyəm. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa rivayəhtə buyurur: "Əgər siz mənim bildiyimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız." Va başqa rivayətdə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: İnni ara ma la və esma ma la Mən sizin görmədiklərinizi görürəm və sizin eşitmədiklərinizi eşidirəm. İnnes səmə attat və huqqa ləhə an ta'id. Yəni heyjətan, yəni göydən səs çıxmışdır və o səsin çıxmasına da haqlıdır. ليس فيها موضع اربع اصابع الا وملكن واضع جبهته وساجد لله يعني göydə dört barmaq məsafəsi qədər elə bir yer yoxdur ki, orada ə e, alnını yerə qoyan, alnını səcdəyə qoyan bir mələk olmasın. Wallahi la ta'lamuna ma a'lam la dhahidtum qalilan wa la bakaytum siz mənim bildiyim az gülüb çox وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعْدَاتِ تَجْعَلُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Və فِي أَسِرَّتِكُمْ وَيَطَّوَّفُونَ Və yollara يَبْتَغُونَ عَنْهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَلَا يَرْجُونَ عِوَجًا ۚ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكُمُ اللَّهُ Yani bişmi Hasib e, Harisur Rahimola deyir ki, "Lau yufekiru'n-nas fi 'azamati'llah, lam ya'sallu'llah." Əgər də insanlar Allahın əzəməti haqqında fikirləşsəydilər, Allah'a asi olmazdılar. Yəni nəyə görə də insan cahil adlanır? Çünki o insan günahı işlədiyi zaman Allahın əzəmətini dərk etmir. Əgər deyir, o insan günahı işlədiyi zaman Allahın əzəmətini bilsəydi, yəni o günahı işləməzdi. Deməli o anda o insan ən cahil olur. Və həmçinin elmin Allah qorxusunu gərəkdirməsinin tərəflərindən ikincisi: "Ən-ilmə bi tafasil əmrillah və nəhihi". Allah Taala'nın əmirlərini və qadağalarının təfsilatını bilmək və bunu qəti şəkildə təsdikləmək və bunun üzərində yaranan vədi və həmçinin hədəni, savabı və cəzanı bilmək və bununla yanaşı Allah-u Tealənin nəzarətini, Allah-u Tealənin görməsinə yəqin olmaq və eyni zamanda Allah-u Tealənin Ona qarşı çıxanlara qəzəbinin tutmasını bilməsi insana sözsüz ki, Allah qorxusunu gərəkdir. Va fi'lul məmur və tərk-ül məhzur və ən zamanda əmri yerinə yetirib qadağanı tərk etməsini gərəkdir. Va innamə yemnəul xaşyə və yucibul uqul fil Yəni çox vaxt insana Allah qorxusuna mani olan nədir və ya xudda xaramlara düşməsinə səbəb olan Yəni, insanın bunlardan qafil olmasıdır. Yəni, Allah tealənin əmirlərini və qadağaların təfsilatı ilə bilməməsi və yaxud da bunu yəqin şəkildə, qəti şəkildə təsdiq etməməsi və Allahın nəzarətinin ə, unutması. Əl-ğaflətu ən istihdari hədiyil umur vəl-ğaflə min addadil ilm Yəni, bunları ə, xatırlamaqdan insanın bixəbər qafil olması. Çünki qəflət ilmin əksidir. Valğaflatu və şəhvatu əslü'şşər. Və buna görə də qafilik və şəhvət hər bir şərrin əsasıdır. Hər bir şərrin əsası qəflət və şəhvəttir. E, və buna görə Allah Taala buyurur: "Və la tuti' men ağfelnā qalbahu 'an zikrinā vəttaba'a hawāhu amruhu furṭā." Sən o kəslərə tabi olma, hansı ki, onların qəlbini biz, bizim zikrimizdən qafil etmişik və öz nəfsi istəyinə tabi olur. Və şəhvət vəxtə lə yəstəqil bifəlisə illə məl cəhl Yəni, şəhvət özü özlüyündə yəni günahları işləmək yönətmir, yəni bununla yanaşı cəhalət olmasa. Fə inne sahibəl həvə ləv istəxdər həzir umul məzqır və kənət mövcudə fə zikrihi, Əgər o nəfsi istəyinə tabi olan bir kimsə, e, nəfsi istək sahibi uyxarda keçənləri xatırlasa, sözsüz ki, onda Allah qorxusu yaranar. E, və buna yörədə, yəni sərəflərdən gəlib ki, qəflətin əksi, yəni Allahı zikr etməkdir. Allahı tərəfləməkdir və bununla iman artır və qəflət aradan qalxır. Və buna görə səhabələr bir-birlərinə deyərlər ki, İclüsü binə nü'minu sə'a Gəlin, oturaq, biraz, bir saat iman gətirək. <coughs> ولذلك كان الصحيح المشهور عن امام احمد الذي عليه اكثر اصحاب واكثر علماء السنه من جميع طوائف ان في القلب تصديق والمعنى يقبل زياده وبناوره صحابelerde ve hemçis seleflerden sabit olan odur <gülüyor> ki yani qalbde olan tasdik və iman artmağı ve nazilini qabul edir <gülüyor> Fəl-mümini yahtəc dəimən kullə vaxt ilə təcdiri imani və buna görə müminin hər bir an imanının təzələnməsinə, təzələnməsinə və gücləndirməsinə, yəqinini gücləndirməsinə ehtiyacı vardır. Və taləb-u ziyadə fi mə və bunu... Allah'tan istəməyə, tələb etməyə, istəməyə ehtiyacı vardır. Vel-həzər min əsbabiş-şəkki vər-reyb, həmçinin şək və şübhə səbəblərindən uzaq olmaya ehtiyacı vardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Lə yazniz zəni hīna yaznī və huve mümin." Yəni zinə çəlzəy etdiyi zaman mömin deyil. "Və la yesriqus və huve mümin." Oğuru oğurluq etdiyi zaman mömin deyil. "Və la yeşrabul-xamr mümin." Və o İçki-işdiyi zaman mömin deyildir. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَحْدِرًا فِي تِلْكَ الْحَالِ Çünki o insan o zaman, həmin anda Allah-u onu onun görməsini və ona qarşı çıxanların, ona olan qəzəbini xatırlasaydı və bunun üzərində yaranan cəzanı bilsəydi لَمْ تَنَعَ مِنْهُ بَعْدَ الرَّالِ O insan bundan mütləq çəkinərdir və o qadağana düşməzdik. Və qa innamə waqafīmə waqafī liḍaʿfi īmānihi wa naqṣihi. Və insanın da o qadağaya düşməsinin əfəs səbəbi imanının zəifləməsidir və naqisləşməsidir. İmanı zəiflədiyi zaman, naqisləşdiyi zaman düşür və həmçinin sonra elmin tələb etdiyi başqa şeylər vardı, da qalsın, amma Allah təaşpanə